та важкий кулемет Максим, повстанці вирушили через Вовковенецькі хутори до Буцнянського майдану, де й стали на денний відпочинок. Село це лежало в лісі, як зазначав Гальчевський, ніби створений для повстанців. У Буцнянському майдані повстанці завжди почували себе добре та безпечно, тому отаман порушив своє правило ніколи не залишатися на постій більше, ніж на добу. Тут у порозумінні з молодицями, згадував Яків Гальчевський, попрали собі білизну, почистили зброю, облатались. Багато моїх козаків, здобуту у військоматах мануфактуру, давали шити сільським швачкам. У той спосіб у різних селах району кожний козак мав 10-15 пар білизни. Щоб не заводилась нужа, то мали ми також і шовкову білизну. По кількох постоях у летичівських лісах, 20 травня стали біля Монастирка, що під Літенецьким майданом, недалеко того місця, де 5 травня був бій із бригадою червоного козацтва. Місцеві козаки, які вже давно не бачили своїх родин, зіскучились за дітьми, та що гріха таїти за жінкою, звернулися до отамана, щоб той відпустив їх додому. Давши згоду, отаман наказав їхати не одинцем, а чотирма групами по 10 козаків. Призначивши старших груп, застеріг, щоб у селі не розходились Коли один козак буде вдома, то решта мусить бути поблизу насторожі й терпляче ждати Зорганізувавши розвідку і обсервацію, в разі появи червоних треба заздалегідь щезнути з села Орел відпустив Сахнівських, Літенецьких та Багринівських козаків А також Литичівських з району Вербки і Вербецького Майдану Хто ж знав, що в цей день проти Подільської повстанської групи вже було вислано шість полків на чолі з комдивом два Іваном Дубовим? При повстанському штабі залишилося шістдесят козаків. Коней пустили пастися на галявині у лісі. Отаман наказав вартовому, щоб слідкував, аби козаки тримали коней у руках. Принаймні один мав тримати трьох коней, а двоє, змінюючись, можуть відпочивати. Як завжди навколо виставив варту. Сам зі штабом групи розташувався в густому лісі колорову, що відділяв гущавник від галявини, яку колись засівали монахи з монастирка. «Мій наказ щодо коней козаки по деякому часі призабули», розповідав отаман. «Деякі тримають їх у руках, а більшість коней ходить самопас». О 16 годині раптом стріли вартових з напрямку монастирка. Потім ціла маса стрілів, крики «Ура!», бачимо перед собою на галявині дві сотні червоних, зриваємось. Ми були встидно признатися заскочені. Але чи то раз таке бувало. Два мої легкі кулемети Люїса стріляють по більшовиках. Дві сотні червоних на віддалі ста кроків. По кількох кружках набоїв вони прорідилися наполовину. Забиті коні, ранені люди падають. А решта під цільним вогнем крісів і кулеметів іде в ростіч. Наші коні від перших стрілів злякались та почали тікати. Козаки кинулись їх ловити. Підхорунжий Харко зловив мого коня і свого. Підвів їх. «Я сідаю. При мені ще п'ятеро козаків». Женемо чвалом галявиною, бачимо своїх козаків. Ледве зібралося душ п'ятнадцять кінних. Оглядаюсь і бачу таку картину. Двоє більшовиків гонять козака, що тягне свого коня в напрямку гущавника. Обернув я коня на місці і скачу проти нападників. Козак зі Стасьового Майдану ледве скочив у корчі. Червоний нагнувся і зловив здобутого коня заповідь. Я з малим крісом біля нього. Він підвів голову, подивився на мене і каже, «Єдва-єдва ні зарубіл». Він звітував мені, бо я мав на рукаві відзнаки розстріляного нами у шпичинцях командира полку, а на голові кубанську козацьку шапку з большевицькою зіркою. Після його слів я спрямував крізь йому у груди, але рушниця затялася. Большевик пустив повід здобутого коня і обернувся. За той час я викинув, не випал з крісу, дослав другий набій і вистрелив йому в спину. Раптом падає кінь большевика, а вершник злазить сідла, пускає з рук шаблю, береться обома руками за груди і реве з болю. Куля прострілила наскрізь більшовика і попала в голову між вуха коня. Ворог смертельно поранений, а кінь забитий на місці. Це перший випадок у моїй бойовій практиці. Над'їжджають на большевика і б'ю його сильно по голові крісом від удару червоний замок навіки.